Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jemi edhe sëdë së bashko, duke fanëruar Allah në manuar, duke kërkuar rëndim dhe sukses prej ti. Do dhe zdojmë edhe sëdë, insha Allah, me prezentimin e një thënje të e të rëndësishme, që në vetën e saj prezentan një nga vlerat më të rëndësishme dhe nga vlerat më sublime që mund të pajisit me to një njeri. Në atë tonë përditeshmë ne zakonisht të nderuar shikues, marrim çndrime, reagojmë, lëvizim. Dhe a thua vall, gjitha këto që i bëjmë në përditshmërinë tonë, a janë në rregull? A kemi aftësinë që të vendosim gjërat në vendin e vet? A bëjmë atë që duhet? Është pyetje e madhe. Jo rarher ndodh që të gabojmë në pozicionime, të gabojmë në reagime të gabojmë në mënyrën e përdorimit të gjërave dhe shuzimit e tyre. Me një fjalë të gabojmë në vendosin e gjërave në vend e tyre dhe me këtë gabim jorë dhe herë të shkaktojmë edhe pa drejtësi. Andaj, duhet që të interesohemi për një vërtët, për një vlerë që në mundësan të evitojmë këtu gabime. Cilësht e vërtët? është urtësia. Ti je i urt. Urtia ato nuk nuk nënkupton që njeriu ti i urt nuk kupton i çhet, i shkret, i terhje kum, i paz, i dëgjueshëm, i nështruar. Ju jo. pa nuk kupton aftësinë e tij që të menaxhën me situatën, me veten e tij, me begatit, me rrethin ekstra radh. I urt do thotë i vendos gjërat në vendin e vet. Flet kur duhet të flet e heshtë kur duhet të heshtë, levizë kur duhet levizur, e nuk levizë kur nuk duhet levizur, e kështë më radhë. Kjo është njëri urtarë, njëri i urtë, do të datë i cili din ti menajan gjeratë, ka afci që ti kuptat gjeratë për e thi e kështë më radhë. Kjo nuk është afci e, e, e thjeshtë dhe e letë. Mirë pa, djetarët tanë ka ndërën uzimet të shumëta, që në ndihmoj në përvecimin e kësaj, vlera dhe keti virtyti dhe na kanë treguar disa prej kritereve që nëse i kemi dhe kujdesemi për to me lejen e Zotit do të përvetsojm apo spoku do të kemi hise në këtë vlër të rëndësishme njerëzore. Jan thën shumë për urtsinë. Zoti Xhalaula ka thën wa man yut al hikmeta faqad utiya khayran katira. Ati që i zhdhen urtësia Pa dyshim se i është dhënë një begati shumë e madhe. Do të Allahu xhallahu wala e trajton ursin si një vlerë tjetër nënshme dhe shumë të madhe. Andaj do ku nis nga kjo diëtorët kanë fol për këtë çështje. Na kanë porositur timit e urth në shumë aspekte të jetës tonë. M'ka bë për tipin një fjalë e një njeriu që ka qenë nga diëtorët e hershëm, Yunus ibn Ubeid, Zoti e msheroft, ka qenë nga urtakët dhe urtarët e hershëm dhe ai lidhje me këtë çështje. Ka thënë, kur e ka porosit një njëri dhe e ka këshilu, i që li ka kërku nga i një këshil, dhe të ka artek i unës i më nubejt një njëri, e i ka thënë më këshila, ma japë një porosi që e marrë me veti një jetën time, e këj djetar, këj urtar, këj njëri i urt i thëkshtu. Thë të porosis me të rigjera. Të porosis me të rigjera. E para ku i desu për raportet me njerëzit. Mundo t'i është i dashur me njerëzit dhe i dashur të njerëzit. E dyta, e po këto tha, nga se kjo është gjysme e menquris. Gjysme e menquris, do të thotë, simbas këti djetare është në aftësin të, ndë, të ndërëtësh raportet me të tjeret. Pas të i tha, ku i desu për kursimin në shpenzime. Maso bësh përdëruas, do të thotë Kursimi në shpenzime, tha është një e treta e fitimit. Dhe e treta tha, kujdesu për pytjen, që të bësh pytjen e dur nga se kjo është gjysme e dies. Fjallë shumë me peshë shumë rëndësyshme, që kërkonë zbërthem shumë më të gjatë se që kemi në mundësin, por më leheni që në piesë në funit të këti dritimi para jush, ti them dhe se fjallë për këto pika që i përmendjaj. Të nëruar, vëzër dhe motëra, Nuk është e mundshme që njëri ju tjetë i dashër për të gjithë. Nuk ka njëri në botë që ka ardhë e që të gjithë dhe kanë dashët. Muhammedi sërëllahu e sërëm ka qenë njëri me dëverit me i butë, me i urtë, me gjithërat ka pasë armeqë. Andaj nuk nënkupton këse njëri i urtë është ajë që i danë të gjithë edhe e dojnë të gjithë. Por nënkupton se ajë nuk është i tirë që shkaktën nga të resa, nuk shkaktën acarime a i të nëton që me urëcine ti të bën parafrimet mendimesh, të bën kompromisit e duhura, të zgja dorën e pajtimit, të ndërton urat e komunikimit, a i të nëton kështu, e pasaj pala tjetër si ragon nuk është përlesi e ti, por njeri i urët është a i cili ka fësi që të menajën me teket e njerëzve, me kërkeset e tjune, të menajën situatët saktora që, Ndo është ta një fjalë e tepërt mund të nëzit konflikt, ose një fjalë ndryshe mund të shkakton pajtim. Përndaj, ta kemi në qenjën ton, në vedijën ton, këtë realitet, se sa bëjmë përpjeket, të jemi të mirë me tjerët. Letë është të ketë acarime, letë të ketë konflikte, letë mund të vijet diri të përketsimi situatës mes njerëzve. Veç anërshë në kohën ton të nëruar, Kur më dërgënjer kanë shumë ngarkesa. Për një fjalë të vogël shpërthan. Për një ndoshta gabim dvogl, një të vogël ndohet për teatrit. Shikoj nitën bashërtore për shemb fatkeqësisht sa letë të shkurorëzimi për gjëra banale acaroositot e këtyrm radh. Jep të kuptohet se në ka urrcit të mjaftuash me të bashërtët për të menaxhuar me citaton. Prandaj kërkohet që burrit të urrc dhe gjithmonë të marr çndrime të fotfjalë uh, saktuara apo çka do të thotë që i kontribojnë dashurisë, respektit, lidhjes mes vete, komunikimit vazhdueshëm me kështu morale, por edhe gruaja duhet të bën kështu. Në çfarë lloj forme që kërkohet dhe mundësive që i ofrohen. Edhe ja shtyrë me familjarat, me fëmijët, me prontorat, me nënpunësit, me kolegët, me njerin përgjithësi, çdokush në për nivelet bën përpjekje që të bëhet i dorë të tjetrit. A dhe s'onboj përpjekje që tim i dashur me juve. Ju bëni përpjekje që tim të dashur me mua. Nejme ata, e kështu më ratë, përpjekja jonë, pa dushim se do shpërblet nga ana e zotit manuar dhe të këtë rezultat dhe bereqet. Po, më meni kënëri ju, farë nuk e qonë kokën, se që ka me ndonaj, e ndonaj, e nuk e ndonaj, së më rëndësi, më rëndësi që inatë jam të realizohet, më rëndësi që fjolla ime të uh, dëgjohet, më r njeri i urt duke bën kët. Njeri i urt tenton se si mundi mënyrë, mënyra është i kujdesim më e dy të, të nëruar, kujdesim para raport me njerëzit. E dyta të nderuar, kujdesin në kursime. Sot kemi një një një një kaos në uh, shpenzim. Kemi një një një një harxhim enorm të pasurisë apo të asoj që kemi në gjëra që ndoshta nuk na duhen apo pak në duen mund edhe pa te. Ti shkon zakonisht në market për bler gjera dhe blen edhe dhe tjera që se ke pas një të fara me i blen, pa plan nga së syri i ka po. Ose për shambull, blen gjera caktuara që janë me kosto, kushtojnë, në fusën e përborqe, sa njerën e kredi caktuara, dhe kur shukon për që far janë fund kredi, a thuval për shëndetë, A thuat për jetë të mëzhgushme, shumëca nga ato janë futur në kredi, fatkeqësisht për shkak të gjërave luksoze, pushimeve, arktimeve, dyshimeve të mobilizeve ku e di çfarë tira e kështmrat. Po ti këtë një paratë vetë, do të ketë mundsi ti bën këtë rregullisht, mirë, po të futesh në borxh. Mi pa po të shkaktosh kaos nitë në përditshme, mi pa po çë këto argjime të luksoze ançore të jenë pastaj në llogari të xherave të obliguoshme që kemi e kështmrat kenë kurrsy. Prandaj tha fitimi është në 3 pjesë në dorë. Fitimi është në 3 pjesë në dorë. Njëriu nuk fiton mësh duke punu. Po njëu fiton edhe duke kursy. Pa ndaj mundesh me fituar shumë, por në çovse edhe aspekti i kursimit nuk e kit të theksuar si duhet, atër fitimi do të shkon duke u tretë, do të shpërnda me një fjalë duke humbë rëqeti. Prandaj ti më të kujdes në kursime. Jo të do shtrënguar, ju jo kopras Mirë po i urt në shpenzime dhe në konsum. Një kursim i urt, një kursim i menqur, nga se kjo thasht një e trejt e fitimit. Parë më në kursim është një e trejt e fitimit dhe e trejt e tha, njeri i urt ku i deset për pyqen, të bësh pyqen e duhur. Qka nën kupton të bësh pyqen e duhur? Të pësë është për gjërat praktike, për gjërqet për kasën, përgjigje të duhura. Njeri i urtë nuk humb kohë në debate sterile të panevojshme, që nuk është kompetent për to. Njeri i urtë nuk pyet sa për të shuar kurrëshçin, jo, por pyet për të ndriçuar rrugën e tij drejt Zotit xhelalulahu. Andaj nga pyetja njeriu mund të dim se sart i mençur, sa është i, i urtë e xymrat. Dhe pyetja mirë është gjysma e përgjigjes, sikursta ky dijetar është gjysma e dijes. Ai që din me pyet gjysmën e diës së ka kry, ka mbet edhe gjysma tjetër për gjigje e durr. Prandaj ka shumë uzime siç u përmenda që na mësojnë institimit të urt. Por konstroi se këto që i tha ky dijetar i urt i mençur janë bajgë i rëndësishëm për ne që ta përvetsojmë këtë vlerë trëncëshme edhe të dimë si të sillem në jetën tonë përditshme, ti vendosim gjërat vendin e vet, ti vendosim njerëzit në vendin e tyre, ta vendosim veten tonë në vendin që duhet dhe ku duhet dhe si duhet. Allah unë adha është urëci, në mësovë zotë të silemi, konform regulave dhe konform uh, udhëzimeve hynore, dhe zotë gjellë ual në mësovë që gjithmon të jemi në anë e drecis e asnjarë në anë në padrecis. Zotë i shpër lefte.